та виправдання собі у випадковості подій не знаходив, відчуття провини назавжди рубцем залишиться на душі. Люди не помирають, стихо промовила дівчина. Вони просто перестають бути поруч з нами. Не можна сліпо коритися долі. Потрібно жити навіть тоді, коли життя показує оскал. Дивний збіг, сказав Геннадій, у слові Лугандія Зникла перша є літера «Л». Пішов з нашої країни Лугандії Льончик. Остання «Я». Не стало Якова. Виходить, що вже Лугандії не існує. Ми залишилися. Впевнено і твердо сказала Оля. Тобі потрібно швидше одужати. У нас попереду багато важливих справ. Розділ 74. Понад добу. Настя не змикала очей. Вона чекала в лікарні, поки сину зроблять операцію, і благала всіх святих врятувати Геннадія. Добу, поки син був у реанімації, вона провела в коридорі на сільці, і лише тоді, коли Гену перевели в палату, і вона побачила його живим, дозволила собі піти додому. Настя заплатила лікарю, щоб він помістив сина, комфортну палату на двох пацієнтів і передала зміну у ляні. Настя помилася у ванні, гарячої води не було, пішла в свою кімнату і впала на ліжко. Не лише ноги і спина, все тіло гуло й було важким, ніби вона розвантажувала мішки. Неймовірно хотілося спати. І Настя заснула, ледь голова торкнулася подушки, проте сон був нетривалим. Прокинулася вона з відчуттям тривоги, одразу схопила мобільник і дізналася від Улі, що хворий опритомнів і вже розмовляє. «Я зараз приїду», – сказала дівчині Настя. Але Уля запевнила жінку, що в цьому нема ніякої потреби. Кілька годин сну не додали Насті сил. Вона вирішила ще трохи подрімати, але сон як вітром здуло. Знову голову обсіли обтяжливі думки. Щойно вона дізналася про лихо, яке трапилося з сином, одразу сповістила Іванну і чоловіка. «Нехай швидше одужує, завжди він кудись вляпається, не сидиться йому вдома біля мами», – сказала дівчина і додала. «Якщо будуть потрібні ліки, зателефонуєш. Ти навідаєш брата? Я нічим йому не допоможу, якщо буду там» відповіла Іванна. «Так потрібні якісь ліки чи ні?» «Все є», – відповіла Настя, згадавши, в яку суму вилилась операція і медикаменти. Коли Валерій у лікарняному коридорі підійшов до Насті, вона злякано огляділась навколо, чи бува ніхто з медперсоналу не бачить чоловіка в такому стані. Від нього тхнула стійким перегаром, який не з'являється за день-два, Обличчя не, голе, не пухле, волосся масне, давно не мити. Знову фокуси, сказав він, дихнувши на Настю перегаром. Ну не можете ви, бедло, та жити без пригод. Генник і твій син, нагадала Настя. Мій, голос повторив чоловік. Він уже і забув, що в нього є батько. Головне мама, а я хто? Тихіше, попросила Настя. Ти прийшов сюди сваритися? Я хочу побачити свого сина. Його зараз оперують, пояснила Настя. Тоді я маю поговорити з лікарем. Не треба. Краще повертайся додому. Приведи себе до ладу, а завтра вранці приїдеш, тихо сказала йому жінка. Ти мене звідси женеш, А що я казав? Я нікому не потрібний, ні тобі, ні син. Настя взяла чоловіка під руку, вивела на двір. «Не сором мене, і геника попросила вона. Іди звідси, тоді дай мені на пляшку. Я залишив гроші там, на дачі. Ти на себе в дзеркало дивився, бачив, на кого став схожим. А мені байдуже, бачу. Тобі навіть байдуже, що сталося із сином? Ти мені розповіла, я все пам'ятаю. Так даси на пляшку? Не думала, що ти, не чоловік, «Аганчирка», – сказала Настя, – дала гроші, і Валерій пішов. Більше він не приходив. Настя була біля сина в лікарні, тому не змогла потрапити на похорони Льоні та Якова. Думки про те, що її син міг бути на їхньому місці, позбавляли Настю спокою. Івана не прийшла до лікарні, навіть не поцікавилася, як почувається брат. Залишилася примарна надія на чоловіка. Але, напевно, він знову пиячев. Настя почувалася покинутою, зрадженою і самотньою. Не стало їхньої дружньої родини, коли спільною була не лише каса з грошима, але й усі біди і радощі. Навколо було спекотно, але стіни кімнати здавалися холодними і покинутими. Ще й гранатомет на сусідньому будинку дихав у стіну, холоднечою та смертю. Не було чути ні вибухів, ні автоматних черг, і від такої тиші хотілося волати. Настя лягла зручніше, аби чути все, що відбувається за вікном. І чим більше вслухалася вона в лунку тишу, тим більше охоплювало почуття тривоги. Навіть коли розривалися снаряди, їй було спокійніше, ніж зараз. Коли все навколо Напружилося в очікуванні чогось неминучого і страшного. Жінка ще раз поговорила з зулою по телефону і дізналася, що у сина все гаразд. Проте тривоги її не покинула. На ліжку все муляло, і навіть м'яка подушка здалася каменем. Настя вийшла на балкон, і одразу вулиця дихнула на неї розпеченим гарячим повітрям. На сусідніх балконах також були люди – «Відозріла тиша», – сказала їй жінка. «Чомусь не стріляють?» – додав дідусь. «Дивно якось. Швидше боже, або звільнили нас, або повбивали», – сказала якась незнайома Настя жіночка. «Нема сил жити в такій напрузі. У будь-якому випадку краще жити», – завважила Настя. «Хіба це життя, коли не знаєш, чи будеш ти живий через хвилину, чи у вікно влетить снаряд?» Якби це чекання було кілька днів, тижнів або навіть місяць, то людський організм упорався б із таким напруженням, сказала жіночка. Але стільки часу, ні їсти, ні пити, ні спати вже не хочеться. Аналогічно, підтвердив дідусь. Головне, що ми нічого не знаємо. У рубіжному виготовляють тротил. У нас на комбінаті були цистерни з м'яком та іншими хімічними сполуками. Невідомо, що на НПЗ лишилося, а нас ніхто не сповістив. Чи встигли вивести небезпечні речовини, чи ні. Живемо, як на пороховій боці, один раз влучать, куди не треба, і буде або нова Херосіма, або другий Чорнобиль. Не встигнемо й подумати, як згинемо. Як так мучитися в здогадках та чекати смерті? То краще б уже не накаркайте, сказала Настя. Потрібно вижити. Скільки страху натерпілися і виходить марно. Ми всі розуміємо, що життя краще, ніж смерть. Але щодня жити в такому напруженні, в очікуванні невідомого, це знесилює. І люди йдуть до смерті, сказала жіночка. Морально вже всі готові до неї промовив дідусь, як невеликовно хворі люди, коли розуміють, що шансу на порятунок немає і їхній час на цьому світі спливає. Коли смерть уже не лякає і сприймається як щось звичайне, додала жінка. Ми всі повинні жити, бо українські війська вже зовсім поруч і незабаром звільнять місто, сказала Настя. Ніхто не відповів їй. Настя навіть не знала, хто з них, кого підтримує. Перед лицем смерті всі стали однакові. І раптом почувся тривожний гул літака. Він наростав, люди підвели очі до неба і крутили головами на всі боки, намагаючись побачити літак. Місто зіщулося, стислось, Не маючи стати менш помітним та невразливим для літака, який злякав його потужним ревом розлюченого звіра. Але